الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آهام صلى Mi smo, braćo, prošli puta govorili o, o znanjim. I nismo završili, pa ćemo nastaviti. <coughs> Biljež imamo tir midhi u svome sunanom hadith. Ode buhuraj radi anhu. De Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam alaykum. Umran tadghrabaj. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila jannah Ka shaa Allahu sallallahu alayhi wa sallam. Kubu da iza tariq yakut Jel temisu fihi ilma. El-lems jeste dodil. Ali ovde dodil da bi kaže na tome putu naučio nešto znanja. Jel temis, što bi rekli makar nešto da nađe na tom putu, kad krene da traži to znanje, makar nešto da se so okoristi. Makar. Sehele Allahu lehu tariqa ila al-janna Allah jalla shanu cha takwa al-insanu al-osobi ulakshati put ka al-jannati. Wa yaji ba'd qadi imam Tirmidhi anhu masnad. Dodatak kod imama Muslima njegovu sahihu kaže sahalallahu lehu bihi tariqan ila al Allah će kaže njemu olakšati zbog toga što je izašao da traži znanje. Put kad će Sjećate se prošli puta da smo rekli, rekli na rivajet kako bilježi Ibn Abdul Ber u svome dijelu Al-đami' gdje Allah poslanih rekao talebole ilmi faridatun ala kulli muslimi, traženje, kaže, znanja i obaveza svakome muslimani. Pa smo govorili o tome rivajetu. Ovdje nam je došao sada ovaj rivajet da onaj koji bude izišao na taj put, da traži znanja Njemća, lađa šanu zbog toga što on izišao na taj put, olakšati put ka ka džennetu. Kažu islamski učenjaci, kada ova dva rivajeta uzimaju i kaže ovakvu, Obavezno ti je izaći da tražiš. Obavezno je svako musliman da izađe traži znanje. Ali nije mu obavezno da lahađe lešan, da mora da ono što je izašao traži da nauči. Nego se od njega traži izađi, probaj, pokušaj. I što god nađeš na tom putu, makar malo, sa tim malo što si ti uradio, bit će ti olakšan put ka dženetu. Između ostaloga kažu islamski učenjaci se lallahu lehu bihi, ta vjetna nila kaže Allah će njemu olakšati zato što je on izašao da traže znanje putka dženne, odnosno da će mu olakšanje prilikom rađenja dobrih dijela, a klonjenja loših. بيجي يا ام بخار وسما صحيح وكاجه الله والصلى وسلم او احد يتضل الله الله والصالحين صلى الله عليه من يريد الله له خير يفقهه في الدين كما الله جل شانه جل خير قدني مد غنوت شي لي بودو شي Ne da ne zna sada, ako budem izostavio ili onaj nešto od ruknula na mazad, šta treba da radim? Da li da činim sveh ili sveždu, ili moram ponovo klanjati određeni rekat ako se izostavio nešto od O Ovo nema nikako pravdanje, zašto? Zato što su kada islamski činjaci govore po pitanju, ovo kad se kaže obavezno mu si malo da nauči ili da izađe traži znanje, Kažu, koje je znanje mu je obavljeno naučiti? Kažu, ono što bez njega ne može da bude kao vjebi. Vajđibat ili faraid. Namaz. Moraš poznavat. Tavhid moraš poznavat. Namaz moraš poznavat. Post moraš poznavat. propise post. Zekad, ako imaš novac. Hajj, propisa hajđa ako ćeš na hajđu. Moraš se znati. A pogledajte koliko ljudi danas tu ne znam. Čak i oni koji govore da su neispravno meneči, pitate pitanje koje u nekadašnje vrijeme bi se za studio pitala da pita Braćo ima jedno dijelo, a zove se Mujalisa, El Mujalisa tu. Napisao ga je, Ebu Bakr, Ahmed bin Meymun, poznati od islamskih, od učenjaka haditha, Dada Kutnik, međutim, ostali islamskošenjaci su onaj. Napisao je jedno dijelo, vrijedno, jako vrijedno. Ima puno slabih rivajeta kod sebe. Međutim, navodi tamo nama jedan rivajet od El Fudaila ibn je rekao ma ahadun minan u'lema illa fi veđehi nadra kaže nema ni jednoga islamskoga učenja kada na svome kaže nema nadri šta mislite šta je nadra? وجوه يومئذ ناضره тог дана će kaže lica biti ozare ozarna ali mnogi ne znaju šta je ozarnost šta je ozarnost šta mislite vi to je specifična vrsta blistavosti koja nije po posjelici ali ima svoju određenu privlačnost ili ima nešto na čovjeku sa kojim se prepoznaje da ovaj insan udučeni ljudi. Vjerujte mi, braće, oma je draga, znam zajednog od svojih profesora, profesora, Jaheda, Lela. Njega smo znali, pre, mislim, kada pogledamo naše profesore na, na univerzitetu, koji su bili na šarijatu, tamo, ono, kad je, sjede zajedno njihoda i zajedno, njegovo lice je odstupalo svih lica njihovi. Sve doktori. Ali njegovo lice je odstupalo od svih tih lica. On je bilo mu fesio. I prije te tefsira smo učili među ostalo kod njega. Doktorat je napisao na znanosti. I odbranio ga. I doktor imao je tada, sjećam se, oko 65 do 70 godina imao. Vako mi je govorio, kaže, čim ustanjem, kaže, džuz, jedan ja proučim. Čim ustanjem, Mije nego što se vrati bilo čega. Džuz jedan kaže ja vratim. Džuz jedan. 20 listova. Eh? Ali njegovo lice vjerojte mi je odstupalo od svih koji su bili tu. I koji su mi smajateli su bolji od njega. Ali njegovo lice je bilo posebno. Ovo kaže El, onaj, el Fudail i Jaba kaže, nema nemam jednu islamsku učenjaka ili učenjaka, kako mi Allah Žeša dao nešto znanja, a danas u me, kaže, lijecu nema u nadru, specifičnu neku blistavost. Neću reći sve o blistavost ili o zarednosti. Zašto je rekao ovo, kaže ono? Zato što kaže Allaho poslanih sallallahu alayhi wa sallam, pa ste sad, dobro mogaću. Ovo svakko od nas može da ima. Zato je što kada je rekao Allaho poslanih sallallahu alayhi wa sallam, overi vajid i jimama ahmed u svom mustelu, Ibnu Hibbani, darimi se vrdo samlata se prenoslata. Kaže, nadar Allah i mra'an. Semi' minna haditha. Fablegahu, fablegahu, kama sami'ahu. Kaže, nadar Allah i mra'an. Nadar Allah, kaže, učinio blistavim lice čovjeka. Koji kada je čuje od nas hadit, ovo kaže Allah poslanika, sallallahu alaihi wasalam, a zatim da kaže prenese nekome kao što ga je čuo. Zatim ga prenese kao što ga je čuo. Ovo je doba Allah poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za svakog onoga koji bude šta čuo za neki hadit od Allah poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a zatim ga uradi šta, prenese ga onako ko što ga je naučio ili čuo rivajetima, koji je zapamtio. Je li teško hadith? Evo, nadara Allahu i mra'a. Semi aminna haditha. Je teško? teško? je za onoga koji tek počinje. I za onoga koji još nije krenuo tim stopom. Međutim, Allah subhanu wa ta'ala, kad isa krene, otvoramo. Sad zamislite koliko je islamskih učenjaka danas koji postoji, koliko haditha su izrekli. Koliko su hadisa predijeli. Onako kao što su došli od do Allahog aposanika, sallallahu lijeva, sallam. Kaže Allah, Đarašanu, braćo moja draga, kad govori tamo o onima koji znaju i onima koji ne znaju. Heli li jeste vi alavine يعلمو والذين لا يعلمون قال الله جلشانه زر موغو بيتي يدناك زر موغو بيتي إستي إلي نيسو استي. ني كاكو يدناك ني تيستي وني کوئي ما يزنني وني کوئي غا ني ما يزنني هذا السلام سيساة يقول لسائة قال الله جلشان لا يستوي أصحاب ناري و أصحاب الجنة نيسو قال إستي نيكاكو. استنوني 300 مسي جنتا ساچما сврат нао. اي косто каже ла المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كازار تشمو учينيти да буду еднаци му슬мани и они кои су грешници и неверници шта A kažu islamsko učenjaci, kako kaže može biti jednak stanovnih kvater i stanovnih dženeta? Kako može biti jednak musliman i pokvarenjak i nevjernik? Nikako. Takođe kaže ne može biti jednak onaj koji je nešto naučio izda? U odnosu na ono koji nije to isto naučio i to isto ne zna. Blagodati znanja ne meneš nikako i prebroja. Ali insan neće da uči. Jer na učenju treba sabura. Kaže Allah uposanih sallallahu alayhi wa sallamu hadithu koji biljađa Khatib al-Bagdadu, sviđa u tarikhu Bagdad, i biljađi gosunem El-Faqih wal-Mutatakir. Ava nas. Šehek al ga ocenio sa Hasan al tako je slođa bin Hajar i drugi islamski zato što odlazi sa više različiti puteva. Ya eihanaasu inma la ilmu bit taallum kaže o ljudi znanje se dobija samo sa taallum šta je to šta je taallum učenje učenje i to da što kažu dobro dobro ru stolicu bratis nema govora Ne samo doći malo hrp i gotovo. Jo, O osamne sati, ili petne sati, ili deset sati, kad učiš, da provedeš sad tijem. Kad uđe rime da se uči. Ili dva sahata. Ili sahat dnevno. Ili pola sahata dnevno. A koliko se sati dnevno potroši u beskorisne stvari. Braćo moja draga, ja znam za islamske učenjake koji ne spavaju po tri dana. Ljude zna. I učio pred njima. Po tri dana znali bi da ne spavaju. Šta mislite, zašto? Zato što on, on voli da ne spava. E? Ne može da ne spava, jer ga tjera ono što je zapamtio, mora ga obnoviti, mora ga ponavljati, mora šljiviti i zato što tamo predaje na fakultetu, zato što tamo ima dersove, zato što nema kada spava. I tog čovjeka sam vidio ponov neki dan na jednoj od, od predavana preko onaj na jednom televize, video sam ga drži predavanje. Nisam ga video godinama. Ejna. Znam da jedan puta onaj branio doktorsku disertaciju i nije spavao tri dana i tri noći nikako. Tri dana i tri noći nije spavao nikako. Innam al ilmu biti ta'allum i znalje se kaže postiže samo sta upornim učenjem upornim učenjima. Svako od nas, braćo, sada krene učiti. Znate, kad smo krenuti sa hibzom Kur'ana i sa hibzom Haditha i sa arabskim jezikom, na početku si kao neki teret. I sa sufarom, kogod je krenuo, i sa težidom također, ali kad nisam provodi vrijeme svaki dan da provedeš samo određeno vrijeme, olašavati se, olašavati se. I znanje se ne može dobiti odjedan put. To zaboravte. Niti da sanjaš nešto pa da ti je došlo znanje od put. Toga ne ima, braćo. Nego znanje dolazi s čime? Sa upornim učenjem. Imam Buhari, braćo moja draga. Je u sobe sahihu na slovu jedno poglavlje, mi smo to spominali, a samo ćemo ovako da bacimo sad malkice zraku na to. Na psoje poglavlje jedno između ostalo da kaže: "Ale ilmu qabla al". Ilmo, qablel... Znalo ovog vas. Znanje prijedlo. A? Znanje prijedlo. Znanje prije govora i prije djela. Znanje prije govora i prije djela. Insan koji ne znanje ne smije prednjačiti u govoru, niti u djelu. Insan koji nema znanje ne smije prednjačiti niti u govoru, niti u djelu. Jer sve što budeš rekao može biti neznanje i što budeš u radio može biti pogrešno. Kad se budeš naučio znanja, onda moraš i da govoriš i moraš da praktikuješ. Jer to što govoriš i praktikuješ jeste potkovan čime znanje. Ovo ga da danas kod nas. Nema. Kako nema, sad ćete da vidite. Islamski učenjaci su braćo govorili o jednom o jednom mesele je, zove se ili poglavlju fekhu l-vaqeha, ili propisi koji se vežu za stvarnost u kojoj se čovjek nalazi. Svodno vremenu, situaciji, prostoru. Kako da iznađeš jedan propis svodno kuranskim tekstojima ili hadijskim tekstojima u nekom vremenu i nekom pro prostoru. Ili situaciji. Jedni se varaju pa kažu ovaj fiqh ulvakija jeste kada je samvremnog tipa. Niko kaže ovo, ovaj, ne nije govorio prije. Nabnoti, braćo, o ovome govorio, jednom kaj evo, tu smo donili, u ovome sve delu, jer je ovakav, mi ćemo to navesti, taj citat, bude bilo vremena. Šta znači, braćo? Iznjedravanje rješenja shodno teškoći te gobi i situaciju u kojoj se na čovjek ili narod nalazi. A da ne budeš promašio hukmu, da ne promašiš propis, Izvedeš pro, izvedeš rešenje, fiksko rješenje, izvedeš iz tekstova, a nisi se ogriješio od naredjenja ili zabron do Laha Đelešanu. Ovo ne mere svako. Dokaz ovom je svemu braćo, sad da vidite kako je posadnik s.a.v. postupao. Vi znate kad su bili u Mekanskom periodu, da im bilo teško ili lahko. Teško je bilo. Proganjali, udarali, istjerivali, zabranjivali, Nije mogao Allah uposadnik, salallahu alaihi wa sallam, dođe da klanja u mescidu, u haramu, danas, oko, kod Ka'be, nije mogao doći, slahkoćom. Crijeva su od ovaca, na njem ne leža, bacali kabil na srždi. Neki od ashaba, koji su primili islam, da je htio da dođe tamo, da klanja kod Ka'be, izudarali bi ga. Šta im kaže Allah uposadnik, salallahu alaihi wa sallam, kada je vidio teškoću, u ko Jer tada je braćo sablja bila jedno od najvažnijih oružja. Sablja, koplje i luk. Nije bilo automatskog oružja, niti tenkova, niti aviona. Sablje su bili. I svako je gotovo tada posjedovao nešto od ovoga. Niti je Allah Đerešanu njima tad propisao, propisao o borbi. Niti je Allah posljednik sa osobom har njima govorio Slušajte, teško, ne mreći više, hajmo, pa, pa šta bude, bude. طيب رك الله بالصين تصلي ها نه كاجا اون يما واكو انيت كاجا او حبهش يسالي تسو عباسيني كاجا زا سا ساجا اونوي نالزي ملك لا يظلم عنده احد Kaže, niko kod njega nije, kaže, nasilja, niko kod njega nije nepravdu pra, ne kakvu stekao. Naprotiv, kod njega šta? Pravedno vlada. Kršćani. Kršćani. Kaže, sad im se sa osvrne, kada je vidio stanje u se nalaze, on njegove ashab i oni koji ne mogu to da podnosu, slamašni, nejaki. Kaže, nima on šta? Ova rivalj beže i Nehišam u svoj siri, siri. še je Halbanij od Sini Veldostorom, u fjeto sira od, od Gazali kaže, selite se, kaže, u Abesinju, kaže, tamo ima vladar, niko kod njega nepravdu nije našao. Sve je pravda. Nije mi rekao, uradite ovako, uradite nakup, da budu katastrofalan, je posljediseno, kaže, šta? S odnu situaciju koju živimo, s odnu priticima, s odnu stanju, uradite tako, tako i tako. Pa su se iselili. Maži. Druga situacija, posljednik, s.a.v. Kada je poslao Muadib ibn Džebela u Jemen. Jemen. Šta mu kaže on? David piše Buhari sam sahih, šta mu kaže? Ajčeš, inna ta'ti ti, ti kadolasis narodu ahli kitaba kršćanima. Pa neka ti bude ono prvo što ćeš i pozivati da drugog boža mimo imao Allah, a nema, wa eni rasulullah, da sam ja Allah postanik. Braćo, on nije postanik, sallallahu sallallahu sallam, rekao tako. Prvo vam kaže, ti dolaziš narodu takome i takvome. Ovo govori o teme, da Allah postanik, sallallahu sallallahu sallam, poznavao situaciju, u kojoj se živi, u kojoj se nalazi i šta je oko njega. Dolaziš kršćanima. Nemoj da bi radio s pa do temelja. Nego radi od temelja prema krovu. Prvo što ćeš sa da radi jeste, pozovi ih da ne ima drugog božasa mimo Allaha i da sam ja, kaže njegov posanje. <tose> Salallahu alayhi wa srdu. Nije im rekao propiši džizu njima odmah. Niti im je rekao, beri poreze odavde. Niti im je rekao, protjeraj odavde. Niti je rekao, zarobio ne odavde. Niti sušim crkve. Niti. Nije im to govorio. Nego kaže, dolaziš kršćanima. Priprema mu teren. Šalje ga tamo Poznaje situaciju, poznaje okolnost. Ovo se zove Fekor Vahija. Poznavanje sta stvarnog stanja po pitanju izlačenja propisa. Ejna. Im no kaim l'đazi braću govori o ovome o meselinu. Nećemo insetirati, samo ćemo ukratko ovako da vam prenesemo. U prvom tomu je Ram Ulaqay, između ostalog gdje vam kaže vladar i ovaj pravnik ili muftija, neće moći iznaći pravno rješenje nikada, ili pogriješit će ga, ukoliko ne bude poznavo. Između ostalog kaže dvije stvari, između ti dvije stvari, kaže šta? Fekol Ulaqay, stvarno stanje u kojem se ovo ovaj nalazi. Čime si okruženi? koje je oko tebe? Koji je sa tobom? Jesi jak? Jesi slab? Da li nas radi o pojedincu? Da li nas radi o grupi? Da se nas Zato Allah posanjeh, sallallahu alaihi wasallam, kako kaže kažu islamsku i to navoditi šehli, sallam te imi kaže, znao bi ratovati sa jednom grupom ljudi, mušicima, a sa, kaže, istom grupom, mušicima, na drugoj strani bi, kaže, imao sa njima šta? Ugovore trgovao, poslovao, što bi rekli mi. Sa jednom grupom kurešijama šta radi? Ratuje. A samo mušicima, recimo, jemame ili ostalog djela, ugovore odrednjeni stanjima sklapa i, i oni ih ispoštuju. Svata to čemu se radi? Zato što se svaka situacija veže za stvarno stanje u kojem se nalazi. U ovoj meseli, ali, Mnogi i danas pogotovo griješeni. Što ne uzimaju u obzir situaciju u kojoj se insan nalazi. Ti dobiješ šeljatske tekstove, jedne, i kad ih dobiješ, ti bih nema, idemo samo ovakvu, glavom kroz ili. A postoje šeljatski tekstovi također, dali iz Kur'ana, dali iz haditha, koji pojašnjavaju ovaj tekst koji si ti uzeo, smatruo ga samo ovakvu. Van ga decidno pojašnjava. I to su govorili sami učenjaci kada govorili o izučavanju kur'anskih znanosti. Što su rekli Kažu, Allah šan nekada na jednom mjestu samo spomene u par rečenica ili par, par riječi nešto. Na drugom mjestu čitavu priču o teme govori. Čitavu priču. Ako se zakačeš i samo za ono što je spomenuto nešto, a za postaviti si priču kompletnu, nećeš se okoristiti. Nećeš se okoristiti. Kolika je, braćo, moja draga, važnost izučajavanja i traženja znanja قولنا سادواء رباية وبيحيب الكثيرة كوي كاجي إزمجو أستالوغا هو ناودي خطيب البقداد وسميد يلل الفقه والمتثق سبيدوستي نانسي برنسي سيركا كاجي ناو تعليم الفقه صلاة والتدريس القرآن صلاة كاجي istraživanje, izučavanje kaže, a islamsko pravo jeste, kaže namaz. I takođe kaže, izučavanje kur'anskih znanosti kaže, šta? Namaz. Što je neko ovom? Ovaj? Šta mislite? Zato što kaže Allahu poslanih sallallahu alayhi wa sallame, kada je upitan, o Allahu poslaniče, kaže, o, alayhi wa sallamdi koje je drež, Allahu želešanu, najdražije dijelo. Što je neko Allah Allahu sallallahu alayhi wa sallame? As-salatu ala waqtaha. Kaže namaz u nego mes'ta, pravo ili prvome mes'ta vremenu. To je najdraže djelo Allahu džele šanu. Odovaj bil كثير kaže, im كثير šta? Ta'limu al-fiqhi salatu. I تدريس القرآن salatu. Kaže izučavanja lagveđane šanu je li upopisvan jeste namaz. Ima propis iste pen namaza vrijednosti. I takođe kaže izučavanje kuranskih znanosti, tefsira i ostaloga, kaži među ostalog, jeste namaz, odnosno ima propise stepena namaza. A mi jok, ne samo mi, mnogi drugi dali su znači sebi privilegiju da izučava ono što ono hoće da izučava i kako ono hoće da izučava i da svata nadam krasom koji su trasira sami sklučajnjaci. Sad ćemo ovdje, inša Allah, pa nastaviti